МПД. Мур провадить далі. Чи гає на нас зловорожа сила, намагаючись вихопити лагоминку з під самого носа в чесного, невинного кота? Минуло небагато часу, і наша мила спілка на даху зазнала удару. Від якого вона похитнулась, а потім і зовсім розпалася. Лихий ворог, що звів нанівець наші котячі втіхи, з'явився нам у постаті величезного розлюченого філістера на ім'я Ахіл. Зі своїм гомерівським теском він мав небагато спільного, бо геройство його переважно виявлялося в незграбному борсенні та в брутальному, пустопорожньому репетуванні. Ахіл був, власне, звичайний пес меделянської породи, але перебував на посаді дворового пса, і господар, у якого він служив, щоб ще дужче зміцнити його зв'язок з домом, посадив його на ланцюг, тому він міг побігати по двору тільки вночі. Дехто з нас жалів його, хоч він і мав погану вдачу, але сам Ахіл анітрохи не журився тим, що втратив волю, бо з дурного розуму вважав, нібито тяжкий ланцюг додає йому шани і прикрашає його. Ахіла неабияк дратували наші нічні гулянки, бо вони перебивали його сон у той час, коли йому належало бігати подвір'ям і охороняти будинок від злодіїв. Тому він погрожував, що пороздирає нас як порушників його спокою. Та оскільки він був такий незграба, що не міг вилізти навіть на горище, не те, що на дах, ми нітрохи не зважали на його погрози, а й далі робили своє. Ахіл жив інших заходів. Він почав наступ проти нас, як добрий генерал, починає битву. Спершу потай перегрупував сили, а тоді вже вчинив відвертий напад. Тільки на ми заходилися співати різні шпіци, яким Ахіл часом робив честь, грався з ними, перевертаючи їх своєю незугарною лапою, ті шпіци на його наказ зняли такий скажений гавкіт, що ми не могли розрізнити в ньому жодної розумної ноти. І це ще не все. Декотрі з тих філістерських лакуз добрались аж до горища, і коли ми показали їм пазурі, щоб спонукати їх до відвертої чесної боротьби, так страхітливо задзявколіли, заскавучали, загавкали, що не тільки не давали спати дворовому псові, а й сам господар не міг стулити очей. Побачивши що тому Гармидорові не буде кінця, він схопив гарапника, щоб прогнати бешкетників, які валували в нього над головою.